Rugăciune pentru taina și porunca purtării Sfintei Cruci. Doamne, Isus, să-i scoasem te iubim, te slăbim și sunt mulțumit, fiindcă taina purtării cruci ne-ai dăruit, de aceea pentru noi ai învins. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepe de de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie adică să fie ucenic, pentru că cel ce nu și-a și nu -mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Atunci, când n-ai descoperit, nimeni nu vine la tacă decât prin mine, după ce a fost încercat bine. De aceea, pe ucenicii tăi, eu îi învățați. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor bazocori, și vor lepăda numele vostru care rău, din pricina Fiului omului, pentru că în cucea ce o vom purta se porunca taina, măsura și sabia, care de toate ne va separa. Căci Cuvântul Lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai de decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și Duhului între încheieturi și măduvări, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii de aceea taina învierii pentru noi ai lucrat. Și aceasta este voia Celui ce m-a trimis, ca din toți pe care mi-a dat mine să-mi pierd pe niciunul, ci să-i inviez pe ei în ziua cea de apoi. Tu ne-ai rânduit,